Дивно тільки, що все нове, новісіньке, наче господиня ніколи тут не буває. Їй, мабуть, і в Києві не зле. Недревно ж бос запрошує сторонню жінку за гроші розважати своїх гостей. Таких серйозних ділових партнерів, які завітали до їхнього маленького міста минулої п'ятниці, могла б привітати і дружина боса особисто. Корона з неї не впала б. Софія відчула, що з неприєзньою думає про цю жінку. Покартала себе, що й до того. Дістала шафи зовсім порожні, якщо не лічити кількох чоловічих костюмів і сорочок, волошкову сукню, притулила до обличчя. «Яка розкіш!» Почала одягатися колготки, туфлі, сукня. Довго морочилася із замком. Це, мабуть, чоловіки вигадали оці довгі від самої, ну, від самої нижньої частини тіла блискавки, щоб жінка сама не могла їх застебнути, кликала на допомогу чоловіка, а він цілував її оголену спину і плечі. А потім... А потім, звичайно, вже ніхто нікуди не поспішає для того в спальні ліжку. «Тхумара, ти про що, Софієчко? Зовсім глуздо відбігла. Ти тут на роботі, заробляєш свої доляри, то й заробляй!» Розмріялася. Смикаючи блискавку то знизу, то намагаючись досягнути рукою згори, Софія раптом почула стукіт і голосну розмову, майже крик. Не зваживши на свій вигляд, вискочила напівубрана до вітальні. О той голос, майже крик, належав Максимові. Він майже кричав, уявіть собі, майже кричав на боса. Бориса Аркадівчу «Ви ж не мала дитина. І як ви могли? І як ви могли, особливо після тієї історії, утекти від мене? Добре, хоч сказали, куди їдете». «Максиме, спокійно». Борис Аркадійович підняв руки, наче мав би ними тримати його на віддалі. «Спокійно. У тебе твій законний вихідний. Розважайся, відпочивай» і дай мені відпочити. Відпочивай? Та я не те відпочивати. Спати спокійно не можу, поки по землі ходить хоч один із цієї банди. За чотири години сюди з Києва доїхав, боявся не засну. Сто думок передумав, а ви? Софія тихенько стояла, напівсховавшись за завісою, що закривала двері до спальні такою ж важкою і бордовою, як на вікнах. Не могла примусти себе не підслуховувати. Борисе Аркадівичу, я все розумію, але ж ваша безпека для мене головне. Це моя робота, моя репутація, врешті. Вона гарна жінка, слова не скажу, але ж не можна голову втрачати і ризикувати головою. Послухай, друже. Бос напівобняв Максима за плечі і обернув на щастя спиною до Софійних цікавих вух. Не панікуй. Все спокійно. За мною ніхто не стежив, певен. І я спокійнісінько доїхав без жодних пригод. Ти ж знаєш, як я люблю швидкість. А ви мене скоро зовсім на немовлявку листі перетворите. А я не певен, що все було так добре. Вони чудово знають не тільки Лінкольн, а й ваша Вольво і Астон Мартін, а за кермом ви надто ризикуєте». «Гаразд, гаразд, Максиме, тихо. Ти мені Софію налякаєш. Іди в кабінет, вмикай свій видюшник, і ніби тебе немає. Чу?» Ну, хіба я колись вам заважав?» «Тут справа зовсім інша. Зникне!» Софія тихцем ковзнула за двері, іначе нічого не сталося, продовжувала чепуритися.